ولما كان كتاب الله ورسوله يتياروا بيادجو کوي وحلوا نالا نسلم ان كلما يكون ممكنا في نفسه لا يمنفر يقوي محال مننا قرن يا مساله ترشهوا اغه مساله داوا دا خبر كړي و كه شرط تكليف ملائؤط شرط جائز و تکلیق بھی مالای اتاق جائز ہوئے نبیاء لما لازیما من فرضی وقوی ہی محال بیاء با دا حغی دا فرسکولونا دا غی واقع که دلونا بیا محال نا پیدا که دے زکا کم شے چی پیتے بار دا نفسر ممکنی نو حاغ شے واقع که دلے ہمشی حاغ شے سم که دلے اسی حالان کی کچھ تکلیق بھی مالای اتاق منگا واقع وقوی نو د دې آیات شریف سره تاسو الله دې کې لا یو کلف الله نقصا الا وصاها یعنی قران کریم به قران کریم کې کی کده پر عايشه او دغ پر عايشه نو دا جواز د تکلیف به مالایو تا ام خان د تکلیف به مالایو تا مستلزم کېږي محال لرا کم شې کې مستلزم کېږي محال لرا اغ پس پلم محال معلومه شوه خبره کې جواز د تکلیف به مالایو تا کم مال دیکھ شو نوج دا فرمایی و آہاز شوی نکتہ و ادا کما خبره چی منگا دا اکرا چی کمسے جایزی ابا منگ واقعک و لیاو شو او دا خبره منگا ذکر چې چی شي مستلزیم محال لرا پخپل سی محال و ادا دا دا سے نکتہ دا دا دا دا سیلطیفہ دا دا دا دا دا دا سی دنزی slept چی د دی اجراکی گی پہرا غزے کی پا کم زی کی چې علم دا الله. اراده د الله او اختیار د الله تعالی متعلق شی تر یا شی پورې متعلق شی تر یا شی پورې نو اوس هغه شی وسه هغه شی واقعیا کې دله نشي ولکره الله اراده علم اختیار او دا متعلق شی پادم دا هغه څه پورې اوس کا هغه د حقوق من جائز کو نو کم ش کې جاییي او کم شے کې ممکنې هغه منږ واقع هم نو د او منګ واقع فرسکو چې واقع فرسکو نو بیابد الله د اعلم او د ارا او د اختیار خللهافای شي نو دایوه نوتره جاری کېږ او ساار کږې په حه غځی کې په هره غځ کې چې کمځ ک اعلم د الله اراده الله اختیار د الله د معلشیطری او شي نو د هغې غجان مقابل تهمن ګز م شولی ولی که منکو ممکنو جایزو وای نو اور ممکنه او جای دغه واقع کېید شي او که دغه قسمې زونه واقعې شي نو الله د اعلم او د را سه را شي خله شي وهدي ه نوکتهتون دا ی اوې که چې بیایان است حالت تي په باند د استالي د هره شي کې چې مطالک اعلم د الله اراده دلهار د الله په آدمې ووقو دغه شي نو کې دا اراده او د الله په نام باندې وکولې متاللې چې نو دا هر شی هغه واقعي دل کې دی هغه په محالي هغه بیا شی محالي هغه نه جایزي او <تصفح> حلها غرض علامه مشکوفا په حلها عبارت سره <تصفح> اګه جواب کول د دا جواب دا نما نه دا خبره چې کوم شي ممکنې نو د حقی د واقع کیدلو نه به حال نه لاظږي دا خبره نهمه نه د وړاند د چې کومې خبرې ځکر شوي نو دا خو په دی دا رومداره و حصار دی د خبرو چې کوم شي کې هغې د واقع کولو د فرژ د وكونه محال نه لازميږي دا خبره نه مننه چ كمشي ممکن نو داغه د واقعي فرژ د و محال نه لازميږي دا خبره نه مننه بلکه ممکن په وا قسمت وي ممکن په اعتبار د سنخ ذات او د نفس ذات سره او یو ممکن دسی چې په اعتبار د نفس ذات سره ممکنې خو امتناعی غیري ورارده شي وي امتناعی غیري ورارده نو په اول سریر د ممکن د فرض او قوینا استهالا لازميږي کما قلتم لیکن دا دویم قسم ممکن د ثری چې داغه د فرض او قوینا جاسس لازميږي بیا محال ته لازميږي او استحالته لازميږي نو دا خبره مطلقاً صحیح نه ده چې چرتهم یو mumkinي نو داګه د فردي وقوینه به استحالنه لازميږي دا, استحالن دا خبره مطلقاً صحیح نه ده د عل سیده چې امتنای غیري ورعارض نشي د دې ته تسلن یو الله تعالی له رسو کماو پنځ او یو اقلیاون نه نو دی وی اقلیاون د ذاتی واجبينه شې ده صادر او دې معلول مسترد او الله فائل به استقرار دي ایک شو جی خپل معلول مسترد فائل به استقرار کې دا قانوني چې انت کې د ذات ته علت نه ځایري انت کې معلوم د کنه ځایري د ذاته علت نه اوس واجب د دې او عقل اول نه نو عقل اول معلول به ذات تمال او الله کې علت به ذاته هم معلول به ذات او الله استره ائلت بے ذات کې اوس ادم د اخلاول ادم د اخلاول ادم د دي اعتبار دی یو ته اعتبار د نفس ذات سره واخلې نو ادم په اخلاول کې راتلی شي چې چو چون کې نه دی نو چې واجب نه دی ممکن دی نو ممکن معنی مم شي نو ادم د اخلاول ممکن دے. دی یو په دې اعتبار ادم د اخلاول تا وګوري چې دغه کې چې ادم راغېده مآلول نه او په انتف د معول سرتفا پهلت کې را ي پهته د معلوول پې زیات سرهتپ په چا کې را ځيلت کې را نو کو اقلول کې آدم را شي دا به مستج کېږې آدم لا نو داس امتنا غیری ورري د شو ک پین آدم د معلوول سر آدم په چا کې را ي په نو ځکه پرم ن شي را للی ځکه آدم په چا شررت ل پاسلیول. نوته مطلب کنده خبره مکه وا چې کوم شی ممکنی د اړې د فرض او کوينه م محل پیدا کیږي الکه چې ته اعتبار د نفيزات ورته وګورې چې پټنای غیري ورعارز شی بیا په ادم د بیا ادم د واقعي کوله اگر که ممکنی ادم پته واقعي کوله نو داغه ممکنه تا اگر که داغه ممکن ادم ایه امکان په وجود کې اړ یو چې خو په دې د بار ورته وګوري چې پټنای غیري ورعارز ادا مبیا دې سمو هغه د فرد یو کوينه به سمحال نه پیدا کیږي بیا ته نه پیدا کی که پیدا کیږي بیا ته نه پیدا کیږي فوتونس وحلوا حل د دې دار چه نم انا ما چکم شه ممکنې په نفس هي ننلا جنې کې د فرج دو قود د شی محال دا خبره نه منم مطلقن د ا کې پاعتبار د نافزارات ورته وګورې که په د اعتبار وګورو چې امتنای غیرې ورې زره نو بیا ته بیا فر دوکو ته چې کوی د وجرې امتننا غیرری نه. و نه معجبو ذلكله که دا خبره واجببه نه یعنی کمشي چې ممکن کې نف نه به لازمېږې د فرض د کوو د نه محال د الله لو لم یارز کا ریز نه شي ر ته امتننابل غیرلهقدې شي او دا خبره ته مطلاقان کوي نو بیا دا خبره ځکه صحیح نه چې لجاه جای زه چې دا لزوم د محالدي بینوي په امتنبل غیر امتنلهیر نکه ت عدم د پلولګوره ممکن د پوار د ننفس زات سره. ادیمنګ فرصت نقصان نه لا زمي کو چدي تا وګوري چې دیم ممکن دي خو د فرض وقوي نه بیا ادم په واجب کې راځي امتنای غیري ورعارزه ده نو د دی واجب نه دیمنګ د فرض صحیح نه ده علا ترى تم وګوري ان الله تعالی الله جل جلاله لم اوجد العالم هر کله کې پیدا کا عالم په خپل قدرت او خپل نو آدم د دې عالم دا ممکن په نفسه لري ترځ د لازميږي د فرض د وقو د دنه تخلق ته معمول د علت تام نو و هو دا خبر حال ده خبرهالګه و اقلا ول اقلا ول پیدا الله جل جلاله چې د مخلوقه پیدا وقت دا دا ممکن دا دا. ممکن دا تخلق تا اوس پیدا ک په دغه وخت کې آدم د د ممکن دی کنه دی خدای ممکن دی خو ته واقعا کولې نشي ولې که شنو تخلف ته معمول د چانه برازی بیا دا علتنا را جنو ادا امتنائی غیری دا دا کما امتنائی دا امتنائی والحاصل حاصل داره چه ممکن نلا جنیگی د فرض د وقود دا محال په نظر سره ایلا زاتی و اما بین نظر را چه پا نظر سره امر زائد تا واخلی چه امتنائی غیری دا او دا امر زائد په نفس دا انو نما نما چې نمستجم کی گی محال لرا بلکې مستزم کی گی جا لرا محال لرا وما يوجد من الألم في المضروب عقب ضرب انسان والانكسار عقب كسر انسان كان ذلك مخلوق وما اشبهه كل ذلك مخلوق الله تعالى مرنا دعوا فلم تصلوا الاعقيد ذكر خبره بمقام كيافال بدوا قسمه يوتوي افعال بطريقه المباشره او يوتوي لكي افعال بطريقه التوليد افعال بطريقه صادروا د فاعلنا لا بي توسطه فعل اخر نه په توسط د فعل اخر نو دي ته بي طريق المباشره له جماعه زيډو واحد اسي د سمي و هم دي او که چرته د سيت فعل صادر د فاعلنا پټ توسطه تيلي اخر نو دي ته وي فعل بي طريق التوليد فعل بي طريق التوليد له جماعه زيډ د سوها عدد واحدو په نتیجه جپاګه کې درک پیدا شو نو دا ترک تفیل وی بی طریق تولید او دیوحل تفیل به بی طریق المباشرات ٹک شو جی آل سنت و الجماعت وی وی افعال بی طریق تولید او که به بی طریق المباشرات دي. خو دا طول دا اللہ تعالی مخلوق دے و اللہ تعالی ایسی شئے دے اغاق خالق دے زکر دا افعال طول دانا ممکناتو نا خارج دے لینی ممکنات ټول مستند بی اللہ تا نو دام مستند بی چاہتا الله تعالی دا مسرکات ماشي معتزله وي معتزله چې کما پال به طریق المباشرت تي کم اصل به طریق له مباشرت تي نو ديوي او بلکې دا غنورم لا کوم چې به طریق المباشرت کی یا مثلا به طریق تد دي نو دی وی چې د خالق عبادت پخپل دي د خالق عبادت خالقین عباده پخپل دي و ما یوجد هغه کی موجودی کی د درد نه پمذروف کی روستو د ضرب د انسان نه اودا کارنګ ماواله په شیشه کې روستو د کثر د انسان د انسان انسان د تک ازګو کې صلاحیت لري کیدای د محل شې د خلاف ته پاره چدہ انسان نشی نشیبه خود الله خالق چه اگر کسر چه رُست دہ ہا انکشات رُست رکثر دہ انسان نہ راشیو شے ماتاو او اگر درد چه پر ضرب دچانہ راشی دہ انسان نہ او ددہ چ سره چکم مشابه الک موت عقیب القتل مرد رُست دچانہ د قتل نہ پدیمانی سوندہ چه موت رُست د قتل نہ څنګه قتل او موت خو جواب د موت عقیب القتل د سره نمراد اگر قتل نمراد اسباب قتل یو څه په ستر ټوک راواغ چاړه دې راواغ استلا نو دغه اوس قتل په دې او د دینه رشتہ بیا موت تر استیخه یو را قتل لیک سره مرشي ا انت موته او قتل خو یو شانتی چې کوم متعارفه معنا ده خدنته کې د قتل نمراد دې کې موت عتی بل قتل رشتو د قتل نه نو قتل نمراد دلته کې څه شی نه اکبر دا ټول دا الله تعالی مخلوق د امام رحمۃ کی پیرشری چې خالق یو الله تعالی دی او د ټول ممکنات شي دا مستند دی الله تعالی بلا واسطتې په غیر د چا نام د واجبین په غیر د سواصیتې نه د الله تعالی تا مستند دی ا موعتزلا او هر کله چې نسبته کوي بعض افانو غیر د الله تعالی تا نو قالوی وای وای کچته فلسفی ورو د فعل نه لا به توسوته فعل نه اخر نه په توسوته د فعل اخر نو دته به طریق المباشرت کوي و وعل... لکه کته سره د فعلنا په پتاوښتې په لې اخر طرفه په طریقې توليد دي ته بیا څه لکي په طریقې دا توليد سره تاوي لکي لکه مثال په تور باندې یو څرېد یع تعالی کې چا بي دا نه نکړه او دث څې کرا نو دلته کې حرکت ته یو حرکت ته يد نه غبي طریقې المباشرت ته تلاش مده شي یو د چابی ور سره تا شو هم تولید دا طرقې تولید ځکه دی دغ مخکې فیل نه پیدا شو دروو د اول فیل نه پیدا شو وما هم مانا د دی داره چې واجد کې او فیل د پایین د پاار پیل یافر لکه حرکت ته وااجی حرکت د چا د او د حرکت المختاب انا علا سبیلی تولید او حرکت الیت بی طریق المباسرت سی نو علم پیدا کی گی من از ضرب ای دا ضرب ای دا او اندار کسار دا چاہ دا کسر نوالیسا مخلوقین اللہ تعالی ودا مخلوقین للہ تعالی ندی وعندانا زمن فنیزبانی الکل بی خلق اللہ تعالی طول پا خلق بچاسر دی لا سنع للعبد فی تخلیقی ہی اے سنع نشتر په پارد دی پا تخلیق کی شارع و وېدا خپل کلام څه کنه دي چې د دې معنا خدای را چې کوم افعال به په تولید توليد دي صنع د عبد نشته په تخليق کې یعنی عبد صنع په تخلیق کې نشته نو د دې د معلومي کې چې په کاشف کې شته حالانکه چې کوم افعال به طریقې کې توليد نو دا وی عبد نه خالق عبادت نه خالقین دیونه کوي نه خالقین دیونه اولاد سره نه وي مقید کړي په تخليق سره لانا ما ذکدیک دا دانو مولک دځا متولیدات ولا صنع علی العبد فی اسلا ایک صنعہ ہست کینی تخلیقن مشکول فل استحاله من العبد ذک عبد محال دځا تخلیق او اکتسابن مشکول فل ان فل استحاله اکتساب مال شق قائمہ بمحل القدرت دا وجہ محال والی د اکتساب دا غشینا چې هغه قائم نې په محل د قدرت کور قائم نې په محل د چا پوره سمہ سڑن زید واہمہ زید او ان تک درس پیدا شو نزل دغه د خالق مېما ځایره خبره ده زې کاسبم مېما کاسب زګه نه مېما چې دغه شریک قائم نه ده په محل د قدرت پورې محل د قدرت خو تارې هغه قدم ته قائم ده د آل تفذیر پورې قائم ده در نهغه په محل د قدرت پورې قائم نه ده زګه محل د قدرت زې نزله دغه خالق مانه دغه فهمه کاخره البته فاضل قنداری هغه او سوالم واری کړل وی او شریک ځان وونه بیا بسکای واہ اندکه درد محسوس شو نو دلته که په دا په محل ده قدرت کور قائم نه بیا جواب کړل و اصل کې هو جذدارا وې دلته کې تجدیدات محل ده قدرت کې چې کم د غاو کنن هغه ځان لږی کې محل القدرت کې هغه صلاحیت و ده واه له شونده قبله یې څه واه له شوا څنګه واه نو په کې له سوچ کوا نو په اړه کې تدریج الخاطر لطفمت سرا سراي وچ رازونه لگا او پیدا و زم د قدرت متجذيره په ازو ده بدن کې علم په غیر محل د قدرت ته چا کې شو د زرد کې شو داس په دې باندې کوو نشو څوک سری چی کوو نشو ته پوښو هغه داکي دی وی کی دغه ته ویل کی کنا اک حساب دا چې هغه قائم نه په محل د قدرت کولې ده دي دخواې طری ک تولید هغهه سااعم په محل د قدرت پورې نو او په اعتازو تهکانه چې ې قین دي په محل د چا د قدرت پورده خو که بل <سؤال> سره و فیک تولیجزو و او قا د په محل د چا پورې د قدرت نو جواب دا چې دا قدرت متجززیری کهه پرې بادن کې نو کم بدن چې خوب شو غزاره دی او کم بدن کې چا قدرت لان د قام نه شو په محل د چا پورې د قدرت ولہ حاضر دې تواجه نه لا تمکل العبد من ادمه خصوصيها قدرتنه لري عبد ادمه رسول دې نه په خلاف دا فال اختیاریونه همونه یو څلید شی وو حقانه دې شی دې شی وو بیا یزادې با وګیګنه مستاپدی قدرت ته چې خوګني شي او دا غ کې دا قدرت چې وې وای کې وای نه شو چې زرد دې په اختیار او دا لپاره افغان کې به طریق تولد ساجري کې دې په اختیار کې دي ورکه دې نه په اختیار کې وینو په ادمم قادر چې په ادم قادر دغه معلومات خبره کیدای په اختیار کی او نه راشي وی په کنه کدا افعال تولید د پسه کې وی په بیا په خام کاذر وی په ادم باندې لکه څنګه چې زر دغه په اختیار کړي او د پچا کاذر دی په ادم باندې نه دیولی سړی په ادم باندې دی کنه تا او دغه په ادم نه د معلومات سره خبره کی دته په اختیار کې نه دی قدرت نشمند کوله هغه آدمی هوښول دي نه په خلاف د افار اختیار یونا نام الله خبره ختمه شو لاندا خبره درته چې هم سنت او جماعت وي داتول جن الله ته محتاج دی مده ایلت یا امکان دی یا حدوث دی د دې ایلت یا شیيره امکان دی یا او حدوث دی او دا امکان پټولو لپاره کې د حدوثم پټولو کې نه چې پټولو کې نه داتول الله تعالی مخلوق شو داتول الله تعالی یا زما قدرت الله <سؤال> تعلم بیا غفالو چې بیر واسطه او کبله واسطه دې دوارو ته عام دې اوس دا یو تحت قدرت الله معنی او بلکې تحت قدرت الله نه دا ترجیح بلا مرجع دا ترجیح یو تحت قدرت الله او بلکې تحت قدرت الله نه معنی دا نه او بل کې شي وجه معلومه دي دا ټول د قدرت الله نبی یو ټول خالق یو الله چا یې به په طریق تولید یو کې په طریقه مباشرتی